Geroin eisteak, konsumitzailari hainbeste eragin dizai oke? Bai, esan ez dakit, inaki, garbi dagoena da debate hau edo ez tabaidau e, taju egin alizateko e, gobernuak, ez, enpresak, baizik, eta gobernuak berak eskaini beharko lituzkela, e, zeintzuk diren e, arrisku eta prezio aukera, ez bardinak. Gau da, e, zenbat kostatzen den e, argindarra, energia nuklearen bidez lortzea, esate baterako, eta zenbat kostatuko litzateken arrisku hori saiestuz, ba, beste modu batzuen bidez argindara lortzea. Ez azken finan, iritzi bat, osatu behar baldin badugu, izan behar ditugu, batetik ikusten ez ditugu arriskuak, baina hor daudenak, atzera ezineko kalteak ditzaketenak ondakin eta matxure lotuta eta bestetik, horrek gaur-gaurkoz, geure batrikan, zematerak noko e, eragina izango. Luke, beste balde batetik, konsumo murriztea beti izango da, energia politiko e, eraginkorrena, eta Garbirago eh, argindar nukleararen prezioa zarigarenean bazalantzazkoa dela benetan sortzen dituen eh, zehar kalte guztiak batzea prezio batean, azken finean eh, ba milaka urte zor izango den ondakin bat eta beronen tratamentuan horri mm, ze prezio ematen zaion ba ez da eh, kontu ekonomiko erraza ez da, nik eh, eskartuko nuke gobernuak berak eman ditzandatu horiek eta egia esan eh, eh, daukauna baino ez da zabila zabalagoa mereziko oluken gai bat da, jendeak eh, eh aukeratual izan dezan arrisku gehiago akaso garestiago ordaintuz edo eh edo edo kontrako sare eta arrisku txikiagoa garestiago ordaintuz mm -hmm. edo eh itzurazko e, arginarmerkeagoa beti ere arrisku handiagoak hartuz Uhum. Argindar lotuta beste notizia bat ere badago, uztainaren batetik aurrera argindar liberalizatu egingo dela, bezeroek gustuko konpainia aukeratu izango dute uren etxe bizitza edo lantegi argindar hornitzeko. Horrek ze ondorio praktiko izango ditu joseba? Ba, famili eta enpresa txikientzat beintzat esango nukeia apenas izango dela ondoriorik. E, argindarra hiru e, bidetan bezala, hiru zatitan bezala banatzen da, baturik da ekoizpena bera, bestetik izango litzateke garraioa eta azken fase hau, orain liberalizatuko da da ba, salmenta hau da. E, beure kasuan, gure inguruan, iberdorolak ekoitziko luken, ehar gindarra, nork saltzen digun, norekin daukagun e, fa, ba, fakture bidezko harremana, eta bueno, zuzen-zuzen ean, e, konsumitzaia pila bati zuzenzen zaizkion enpreso horrekin daukagun harremana. Duela urte batzuk telefonoekin e, gertatu zen beste horren beste, eta beste hau beste eragintzuen, ba, e, telefono fakturak elebidun biurtzea, esate baterako ez da, lehiaren eragintz. Baina, banatzaia aukeraz ahal izateak egin nekez izango 두고 eragina hundirik oraingo honetan e, presioan nikustut alderantziz e, argindarraren joera garastitzekoa izango da e, bueno or, def, tarifa defizit bat sortzen egon delako espainiako argindarren pertsonen kasuan urtetan eta e, ordaindu izan dugun argindarra normalean ez omen delako nahikoa izan koizpen iturri ezberdinen kostuak estaltzeko. Beraz, argindarra garestitza bidean da, orain itxurazko liberalizazio honekin, Lauzpa lauzpabostaukera kiko ditugu geure eguneroko arremanak udeatzeko naiz eta jatorrian argindarra tokiberdinetik etortzen jarraituko den, eta gero, baitkontutan izan behar dena da argindarraren kostuak enpresa hundietan izan dezaken lehiarako eragina. Ez da, oso energia iturri garestiak balia etuz lan egiten duten lantegiek ba, atzer gira begira, ekaso leiakortasun hortasun narazoak izango dituzte, baina horrere, aurreko kasuan bezala, ikusi beharko da, zenbateraino gauden prest ekaso, ba, konsumitzaia txikiok pixka gehiago horrein du, e, beti ere ba, lehiak horeka hori mantendu alizan da, dinaz, eta